Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo, na tukuze milele. Hakika hakuna jambo lililogumu la kumshinda Yesu. Karibu sana sana rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninakusalimu rafiki mpendwa kwa jina lipitalo majina yote jina la Bwana Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu kwa kutujalia neema ya kuiona siku hii njema ya leo. Jina la Bwana nalitukuzwe milele. Tunaendelea kutafakari sehemu ya pili ya kichwa tulichopewa wiki hii kinachosema, Yeye Mungu aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Yeye Mungu aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yeye Shetani aliye katika dunia. Rafiki mpendwa katika tafakari iliyotangulia tuliambiwa Yohana alipoandika, yeye aliye ndani ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Alitaka watu wa Mungu tujikite zaidi katika kumjua Mungu tulie na nguvu zake zinazo tuwezesha kushinda. Yohana alitaka watu wa Mungu tujikite zaidi katika kumjua Mungu tulie naye na nguvu zake zinazo tuwezesha kushinda. Tuliambiwa ni kweli duniani kuna upinzani wa wapinga Kristo na manabii wa uongo. Tena duniani kuna viki na majaribu. Lakini tunaweza kuyashinda yote. Kwa uweza na nguvu za Mungu aliye ndani yetu kwa jina la Yesu Kristo. Kuna upinzani duniani, kuna wapinga Kristo, kuna manabii wa uongo, kuna dhiki na majaribu. Lakini tunaweza kuyashinda yote kwa uweza na nguvu za Mungu aliye ndani yetu kwa jina la Yesu Kristo. Rafiki mpendwa, je, unajua una Mungu mkuu anayekaa ndani yako? Je, unajua una Mungu mkuu anayekaa ndani yako? Unajua umepewa uwezo wa kuishi kama mwana wa Mungu. Unajua umepewa uwezo wa kuishi kama mwana wa Mungu. Angalia neno la Mungu linavyosema kwa habari yako. Angalia neno la Mungu linavyosema kwa habari yako imeandikwa, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliamini jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu bali wote waliompokea waliompokea Yesu aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio wale waliaminio jina lake Yesu waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu imeandikwa hivyo katika kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya kwanza, mstari wa 12 na 13 Rafiki mpendwa unajitambua kama mwana wa Mungu? Unajitambua kama mwana wa Mungu? Usipojitambua hivyo, utaishi maisha chini ya ngoki kile baba yako wa mbinguni alichokukusudia. Usipojitambua hivyo, utaishi maisha chini ya ngoki kile baba yako wa mbinguni alichokukusudia utaomba kwa hofu kama asiye stahili kupokea kutoka kwa baba yake utaomba kwa hofu kama asiye stahili kupokea kutoka kwa baba yake lakini biblia katika waraka kwa galatia sura ya 4 na mstari wa 6 kwa galatia 4:6 inatuambia na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana mungu alimtuma roho wa mwanawe mioyoni mwetu aliaye aba. yani baba na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana Mungu alimtuma roho wa mwanawe, roho wa Yesu mioyoni mwetu, aliaye Aba, yani Baba. Rafiki mpendwa, roho wa Yesu Kristo ametumwa mioyoni mwetu ili kama yeye alivyoimuita Mungu Baba, na sisi tuliomwamini tuweze kumwita Mungu Baba. Kama yeye Yesu alivyoimuita Mungu Baba, roho wake aliyotumwa mioyoni mwetu anatupa sisi haki ya kumwita Mungu Baba hiyo roho inatoondolea hali ya utumwa iletayo hofu na kutupa haki ya urithi wa baraka Inatondolea hofu na kutupa haki ya urithi wa baraka imeandikwa katika waraka kwa warumi sura ya nane nitasoma mstari wa 15 hadi 17 waraka kwa warumi sura ya 8 15 17 kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana ambayo kwa hiyo twalia aba yani baba roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu na kama tu watoto basi tuwarithi, warithi wa Mungu warithio pamoja na Kristo naam tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye naam tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye pendwa katika Kristo Yesu huyo roho wa Yesu aliye ndani yetu ni mkuu kuliko roho zote za shetani zitendazo kazi duniani. Huyo roho wa Yesu aliye ndani yetu ni mkuu kuliko roho zote za shetani zitendazo kazi duniani. Ni mkuu kuliko unabii wa uongo kwa kuwa roho wa Yesu anashuhudia pamoja na roho zetu na kutuongoza katika kweli yote. Huyo roho wa Yesu ni mkuu kuliko kila roho itendayo kazi duniani. Ni mkuu kuliko unabii wa uongo. Kwa kuwa roho anashuhudia pamoja na roho zetu na kutongoza katika kweli yote. Ni mkuu kuliko uchawi na ushirikina. Ni mkuu kuliko fahme na mamlaka na wakuu wa giza na jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Roho mtakatifu ni mkuu kuliko hayo yote. Kwa kuwa tunaye tunaye roho wa Yesu ndani yetu, hatupaswi kuwa watu wa kuogopa na kufadhaika. Kwa kuwa tunaye roho wa Yesu ndani yetu, Hatupaswi kwa watu wa kuogopa na kufadhaika. Tunapaswa kwa watu wa kuamini na kutegemea kumwona Bwana. Tunapaswa kwa watu wa kuamini na kutegemea kumwona Bwana. Na hilo linawezekana tu endapo tutakubali kushuhulikia mfumo wetu wa imani kwa kuielekeza katika ukuu wa Mungu aliye ndani yetu. Hilo litawezekana pale tu tutakapokubali kuishuhulikia mifumo yetu ya imani kwa kuielekeza katika ukuu wa Mungu aliye ndani yetu na hilo linafanyika kwa kubadilisha ukiri wetu ili kubadilisha mfumo wetu wa imani tunatakiwa kubadilisha ukiri wetu tunatakiwa kuacha kukiri hofu na kujizoeza kukiri imani acha kukiri hofu jizoeze kukiri imani acha kukiri udhaifu jizoeshe kuzikiri nguvu za Mungu wako acha kukiri kifo kheri uzima kwa jina la Yesu Kristo. Hatuwezi kushinda na roho ya ofu, ionayo mambo kutokea duniani. Hatuwezi kushinda na roho ya ofu, ionayo mambo kutokea duniani. Tutashinda tu ikiwa tutayaangalia mambo kwa macho ya imani yanayoona ukuu wa Mungu wetu na uweza wake katika kutenda. Tutashinda tu ikiwa tutayaangalia mambo kwa macho ya imani yanayoona ukuu wa Mungu wetu na uwezo wake katika kutenda Mungu hatendi kazi na moyo uliokata tamaa Mungu hatendi kazi na moyo uliokata tamaa ndio maana neno linatuambia lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza waebrania sita a rafiki mpendwa kama unataka kushinda katika jambo lolote litazame jambo hilo kutokea upande wa Mungu kama unataka kushinda katika jambo lolote litazame jambo hilo kutokea upande wa Mungu kwake hakuna kushindwa kwake kuna ushindi kwa Mungu hakuna kushindwa kwa Mungu kuna ushindi kira ushindi wako kwa jina la Yesu liambiie hilo jaribu nimesha kushinda kwa kuwa yeye aliendani yangu ni mkuu kuliko wewe uliye katika dunia. Niambia ilo jaribu ni kushinda. kwa kuwa yeye aliendani yangu ni mkuu kuliko wewe uliye katika dunia. Kiambia hicho kizuizi ni kushinda. kwa kuwa aliendani yangu ni mkuu kuliko wewe uliye katika dunia. Yaambia hiyo hofu, uambia huo ugonjwa, uambia huo mlima, uambia kila kilichosimama mbele yako. Nimeshakushinda kwa jina la Yesu Kristo. Sema kwa imani kama alivyo Yesu. Sema kwa imani kama alivyo Yesu. Alisema katika Injili ya Marko 11:23. Marko 11:23. Ameni nawaambia, yeyote atakayemuambia mlima huu ngoka, Ukatupo barini wala asioneshaka moyoni mwake, Ila amini kwamba hayo asemayo yametukia yatakuwa yake yeyote atakayeuambia mlima huu ngoka ukatupwe baharini wala asioneshaka moyoni mwake ila aamini kwamba hayo ayasemai yametukia yatakuwa yake tuombe baba yetu wa mbinguni uletupe uwezo wa kufanyika watoto wako kwa jina la Yesu Kristo tunakuabudu na kukutukuza Tunakupenda kuku, tuna na kukutegemea tunakushukuru kwa kutupa roho mtakatifu wako alioondoa ndani yetu roho ya utumwa iletayo hofu na kutupa roho ya kufanywa wana itupao kwa urithi wa haki wa baraka zako tunakushukuru kwa upendo wako na neema zako unazotukirimia kila siku katika maisha yetu jina lako litukuzwe milele bwana tunakuomba usamee na kuturehemu kwa yote tuliokukosea kwa maneno na matendo kwa mawazo na kwa kuto kuamini neno lako Tunakusie bwana tusamee na kututakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Ukatujaze na roho mtakatifu wako tukazidi kuongezeka katika hekima na ufunuu katika kukujua wewe na kuziamini nguvu zako zitendazo kazi ndani yetu. Baba tunakushukuru kwa kuo ndani yetu nguvu ya kushinda na zaidi ya kushinda kwa jina la Yesu Kristo. Nasi tunajitangazia ushindi dhidi ya kila roho za mauti na uharibifu. Tunazipinga kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Tunasimama kinyume cha kila hila na uongo wa shetani. Tunakataa uteka wa kifikra kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo. Tunakiri ushindi katika kila eneo la maisha yetu. Tunakiri ushindi kwa jina la Yesu. Tunaiinua bendera yako Yesu juu, tukishangilia wokovu na ukombozi wako na Mungu Mkuu yeye ndani yetu kwa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Tunakutukuza kwa kuwa we ni Mungu uliye upande wetu kutupigania na kutushindia. Jina lako litukuzwe e Mungu Baba. Na mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ni Ukundi Silo. Leo ni tarehe kumi Oktoba, mwaka wa tatu. Rafiki mpendwa, kama unataka kushinda katika jambo lolote litazame jambo hilo kutokea upande wa Mungu. Kumbuka kwake hakuna kushindwa. Kwake kuna ushindi. Mungu na akubariki unapobadilisha mfumo wako wa ukiri. Kiri ushindi wako kwa jina la Yesu Kristo. Ikawe siku njema. Damu ya Yesu ikanene mema juu yetu kinyume cha mabaya yote. Amen.